Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La gestió de l'entitat metropolitana del transport, que presta serveis de transport públic de viatgers en 18 municipis, entre ells Tiana i Montgat, ha estat inspeccionada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que ha detectat nombroses irregularitats comptables l'any 2008. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat nombroses irregularitats comptables en la gestió de l'entitat metropolitana del transport, l'EMT, durant l'any 2008. L'EMT s'encarrega de la gestió dels serveis del transport públic de viatgers en 18 municipis, entre ells, Montgat, Badalona i Barcelona. La temporada de vall a les platges de la comarca acumula els darrers dies un tràgic balanç de dos morts i un ferit greu. En aquest sentit, la Creu Roja de montgat ha posat de manifest una sèrie de consells i recomanacions de seguretat per tal situacions tan dramàtiques. Aquest dimecres tindrà lloc la tercera sessió del cicle de sardanes a la fresca que organitza l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana. Per aquesta edició, el compositor humanitzat serà el barceloní Josep Maria Bernet Colomina, autor de múltiples sardanes i de música per a Copla. L'Aula, l'extensió universitària de Tiana Mongat, ha tancat el seu primer curs de cicles de conferències amb un èxit prometedor que assegura la seva continuïtat de cara a la propera temporada. L'Aula és un projecte que es dirigeix especialment a les persones més grans de 45 anys. Tiana, primera hora. Notícies. La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat nombroses irregularitats comptables en la gestió de l'entitat metropolitana del transport, l'EMT, durant l'any 2008. Així ho ha plasmat en un informe de fiscalització recent en què destaca que set dels 14 serveis públics de transports de viatgers de gestió directa de l'EMT per estats, per empreses o per externes no tenien contracte en vigor amb l'EMT durant part o tot l'exercici del 2008. L'EMT s'encarrega de la gestió dels serveis de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial comprès per 18 municipis, entre ells Tiana, Mungat, Badalona i Barcelona. Les anomalies inclouen opacitat en la descripció de les característiques essencials dels jocs de treball i les funcions atribuïdes de cada un, retribucions cobrades per personal de l'EMT que no s'ajusten pel que fa al complement específic als imports aprovats. Pagues extraordinàries abonades per sobre del que estableix la llei de pressupostos de l'Estat d'aquest 2008. Alhora també fa esment els nomenaments a dits dels càrrecs de l'entitat, contràriament al que diu la llei. L'informat també recull les modificacions i pròrrogues de contractes que haurien d'haver estat noves licitacions. Revisions a l'alça dels contractes justificants amb supòsits que no recull la llei o liquidacions de despeses no incloses en els contractes. En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes denuncia que l'EMT trenca el principi d'anualitat pressupostària ajornant exercicis posteriors d'espeses que haurien de computar en aquest 2008. Finalment, l'EMT no inclosa en els seus balanços 53,5 milions d'euros del deute pendent de pagament en relació al finançament de la compra d'autobusos. N'hi ha comptabilitzats rebuts pendents de cobrament a l'Ajuntament de Barcelona per 848.999 euros corresponents a exercicis anteriors, Tampoc s'han registrat compromisos de despesa futura amb les empreses de transport de viatgers per valor de 58 milions d'euros. Des de l'EMT han declinat realitzar declaracions a Radio Tiana sobre aquesta qüestió. La temporada de vaina a les platges de la comarca acumula els darrers dies un tràgic balanç de dos morts i un ferit greu. En aquest sentit, la Creu Roja de Montgatiana ha posat de manifest una sèrie de consells i recomanacions de seguretat per tal d'evitar conseqüències tan dramàtiques com les que s'han viscut recentment a la comarca. El cas més recent d'aquests successos va tenir lloc la setmana passada, quan un home d'uns 60 anys va morir ofegat a la platja de la Mora de Badalona. Gairebé 48 hores abans havia tingut lloc un cas similar, quan un home d'uns 50 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet va perdre la vida en ofegar-se a la platja de la Barca Maria, al barri Manrassà de Badalona. En el primer dels casos, el banyista no respirava en ser atès per les emergències mèdiques, mentre que el segon van ser inútils els esforços per reanimar-lo. El responsable de platges de la Creu Roja de Montgatiana, Iana, Toni Sillero, ha donat una sèrie de consells bàsics. En cas de les banderes, que si hi ha una grau, hi ha una raó, si hi ha una vermella, hi ha una raó, i és més de pès segur. I sobretot la recomanació del segurista. A banda ja de, de, la, de la pròpia seguretat de cadascú, depenent de la pell o depenent de de l'edat de l'usuari s'hauria de cobrir més del sol o menys, o inclús del vent. Aquell dia que bufa molt de vent la gent pensa que no fa calor i no es posa crema i idealment pica igual o més. En aquest sentit, Sigero ha comentat que totes aquelles persones que puguin necessitar d'una atenció especial durant el bany és preferible que ho comentin a les socorristes perquè puguin extremar encara més la vigilància, sobretot pel que fa a les persones grans i de mobilitat reduïda. El que té una mica de seny eh, ve aquí a la vora, i inclús alguna senyora que, que té genolls malament i d'a més doncs ens avisa, no? Fotre que vaig a l'aigua, a veure si després no vull ja tot xicaré la mai i de fet per això estem, no? Menys fatal, però també de gravetat, va ser el resultat del cas que va tenir lloc a l'escollera a la platja de Montgata, a tocar del turó. En aquest cas, un jove de 23 anys que caminava entre les roques es va caure i van anar lliscant avall. En constatar que el jove no tenia mobilitat de cintura cap avall, dotacions dels bombers de la Generalitat van traslladar-lo un helicòpter fins a l'hospital de la Vall d'Hebron, on continua ingressat a l'UCI de l'àrea de traumatologia. Partal don's evitar aquestes situacions de risc, cal que es prenguin les mesures adients de precaució i actua com sempre amb sentit comú, i en cas de necessitats especials contactar amb els socorristes de les platges. Tiana primera hora. La Aula Estància Universitària de Tiana Mongat ha tancat el seu primer curs de cicles de conferències amb un èxit prometedor que assegura la seva continuïtat de cara a la propera temporada. L'aula és un projecte que es dirigeix especialment a les persones més grans de 45 anys. Algunes de les conferències que s'han dut a terme en aquestes cinc sessions han estat sobre la biografia del pintor, escriptor i dramaturg Santiago Rossinyol o sobre les vivències personals d'un expresoner de l'Esfarc o la màgia i els mites de la nit de Sant Joan. Un dels tres característics és que les temàtiques són proposades pels mateixos socis. El president de l'Aula Estància Universitària, Miquel Palau, ens dona més detalls. El fer-se soci és un pla una bulleta i allà hi ha un apartat que posa temes que m'interessen. Llavors cada soci posa la seva, el seu interès per temes diferents. I a l'hora de confeccionar el programa doncs tenim en compte les preferències que tenen els socis. De cara al proper curs, algunes de les activitats previstes són una jornada teòrica o pràctica amb la col·laboració de l'Observatori d'Astronomia de Tiena en referència a Júpiter i la Lluna així com a conferències dedicades a Àsia com a continent místic, el canvi climàtic de les glaceres dels Pirineus o psicologia per viure la data adulta amb felicitat. Altres de les propostes de l'aula d'extensió universitària seran dues sortides culturals per any, ens ho explica Miquel Palau. Farem durant l'any eh, dues sortides culturals que aniran lligades amb un tema que hàgim donat. Per exemple, si, perquè en tenim una xerrada que serà sobre música, Bueno, pues, aleshores, la persona que vindrà donant-se la xerrada, després buscarem per poder anar a l'auditori i escoltar pues, eh, un concert acompanyat de la persona que ens va donada, que ens ho ha explicat. L'aula ha assolit en només 3 mesos 42 socis que aporten una quantitat de 30 euros anualment per sufragar els costos del projecte tot i que les seves conferències són seguides per una mitjana aproximada de 60 persones. La intenció dels seus responsables és arribar als 100 socis, objectiu que es marquen de cara al curs 2011-2012 per ser absolutament independents i no dependre del suport dels ajuntaments de Tiana i Mungat, que cedeixen l'espai físic on realitzen les activitats i assumeixen el cos dels conferencians que realitzen les xerrades. L'aula d'estació universitària també compta amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra. Tiana, primera hora. Notícies. Avui dimecres tindrà lloc la tercera sessió del cicle de sardanes a la fresca que organitza l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana. Per aquesta edició, el compositor humanatjat serà el barceloní Josep Maria Bernat i Colomina, autor de múltiples sardanes i de música per coble. Bernat i Colomina era sastre de professió, però des de molt jove va mostrar interès pel món de les sardanes. El secretari de l'agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millan, ens explica els motius de l'elecció de Bernat i Colomina per aquesta nova sessió sardanística amics de la Sardana Tiana, Adriat en Josep Maria Bernat en aquesta ocasió, perquè és un compositor que està molt relegat a que les seves obres s'executin en, en, en, en concerts, però molt poc que s'executin en, en les places i en els aplecs. Nosaltres volem portar compositors de qualitat independentment de quina és se el seu estil i i el Josep Maria Bernat és d'una gran qualitat. Els assistents podran gaudir d'un total de sis sardanes pertanyents a Bernat i Colomina. N'hi haurà de més conegudes com pot ser un racó del claustre i d'altres no tan conegudes com Perseverança. Fins al moment, el cicle de sardanes a la fresca de Tian està sent molt positiu segons paraules de Jordi Millan. En aquest sentit, es mostra content per l'acollida que ha tingut entre els tianencs i anima a tots els veïns a assistir a un esdeveniment que demostra l'interès del poble per a aquest tipus d'art. Estem molt contents... Veiem que tenen molt èxit i malgrat que som diferents que la resta dels pobles continuem tenint una capacitat d'atracció molt elevada. Insistim en que els tianens s'ho agafin no com un lloc per anar a ballar sardanes només, sinó com un lloc de trobada amb música, que vinguin a sopar i que escoltin la música aquesta. Els que els hi agradi ballar que la ballin i els que no, simplement que en galdeixin. Portem composicions de qualitat i uns intèrprets com la Cobla marinada, de qualitat. L'acte començarà a dos quarts de deu de la nit al parc del Camp de futbol Vell i comptarà amb l’actuació de la Cobla Marinada. El cicle de sardanes a la Fresca continuarà el proper dimecres i finalitzarà el 3 d'agost. R Tiana, Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui esperem una situació meteorològica més tranquil·la. Encara hi haurà algunes nubolades enfront de la costa que s'han d'anar desplaçant mar endins i, per tant, d'entrada no ens han de deixar precipitació aquí a la comarca. De fet, aquesta tarda tindrem més sol que no pas núvols i unes temperatures que al centre del dia pujaran lleugerament. Els vents seran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima esperen que estigui força tranquil·la, tot i que encara petites arees de mar de fons, sobretot aquest matí, aniran desapareixent de cara a la tarda. Pel que fa la previsió, de cara demà, demà dijous, tot apunta a un temps que a grans trets continuarà tranquil amb domini del sol al matí. Presència alguns núvols prims a la tarda, però en tot cas seran núvols poc importants i si no deixaran precipitació aquí a la costa. Amb vents que seran fluixos, novament, del sector entre l'est i el sud-est i la situació marítima, doncs que no ha de presentar massa complicacions, amb mara risada i àrees des de Marajol a tota la costa, de la comarca, perquè fa la previsió de cara a divendres, tot apunta, que sembla el temps es vulgui complicar una mica novament apareixeran núvols i de cara al migdia, a primers hores de la tarda no es alguns ruixats, per bé que no sembla que hagin de ser massa importants les temperatures, tot i aquests núvols encara seran una miqueta més altes, especialment les de la nit, les mínimes, de dia es pràcticament sense canvis de cara a divendres amb vents que continuaran fluixos de mar cap a terra i una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa de la comarca de 6 a 10 del matí, tiana primera hora. L'entrevista. Donz, avui dins de l'espai de la entrevista, concedint amb la finalització de les activitats de l'aula Extensió universitària, Contem amb el president d'aquest projecte, de l'Aula d'Extensió Universitària, del senyor Miquel Palau, que ens farà una valoració del que han estat les activitats, les conferències que s'han dut a terme, que es van iniciar el mes d'abril, i també parlarem doncs, de quins són els projectes, els cicles, conferències, que tots els tianencs i mongatins podran gaudir de cara a la nova temporada que s'iniciarà el mes d'octubre. Saludem ja el senyor Miquel Palau. Hola, molt Bon dia. Bon dia. Bon dia, m'agradaria doncs, que fesis una valoració general del que ha donat de si l'activitat de l'aula d'estació universitària durant aquests mesos, Miquel. Sí, bueno, pues, t'explico. Valoració. Bueno, pues, la valoració, hem sigut 5 conferències que s'han fet amb Ungat, i Tiana, entre Montgat i Tiana les 5 conferències, i eh, bueno, estem contents estem contents perquè l'acollida de, de la gent doncs, ha sigut molt bona. També haig de dir que tant per part de l'Ajuntament com de Tiana, de l'Ajuntament de Montgat i el de Tiana, vull dir els dos col·laboren, els dos ens donen suport, cosa que és molt important per poder doncs, tirar això endavant. Bé, eh, això fins a aquest moment... Ara que ja començarem el curs d'octubre, tinc que parlar amb la regidora de Cultura perquè aquestes coses doncs, també les hem de parlar, com el com ho farem i tal. Eh, jo suposo doncs, que continuarà hi havent eh, una, una ajuda que ja va tenir demanada, vull dir que suposo doncs, de que se'n serà dintre de les possibilitats de cada ajuntament doncs, faran el que sigui per ajudar nos L'idea és poder arribar a que no necessitem d'aquesta ajuda econòmica, l'econòmica, ni ens puguem eh, mantindre amb les quotes dels socis. Això de moment no podem. En aquest moment som 42 socis, la quota del soci anual és de 30 euros. I els números perquè ens surtin... Eh, el mínim que hem de ser són 100 socis. Vull dir, de moment som 42. Jo, els 100 socis, no els assolirem d'aquí a que comencem el curs, però potser en un any els assolirem, o veient com vam projectar les de més aules que es van eh, crear abans que nosaltres i el moment que això sigui que ens puguem mantindre per nosaltres que és el nostre idea pues, bueno, pues, estupendo i fins a aquest moment que no pugui ser necessitem l'ajuda dels dos ajuntaments en aquest sentit i entrant dins uh, d'aquestes cinc conferències uh, m'agradaria que ens fesis uh, bé breument més o menys quines temàtiques uh, heu abordat Mira, les temàtiques uh, també això ja és de cara al proper curs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 Eh, vam començar i, i més o menys vam eh, decidir la Junta temàtiques. Bé, doncs mira, jo et diré que un, una temàtica va ser sobre biografia, que va ser la biografia del Santiago Rossinyol, una altra, i aquesta va ser molt, molt impactant, la gent va quedar molt, eh, jo diria, impactada per el conferenciant, que va ser un ex Eh, presoner de, de l'Esfarm eh, total que és un cara bueno, ha estat 13 anys 3 anys amb les forces armades revolucionares, després el van fer presoner i va estar 10 anys a la presó i aquesta va ser molt impactant però és que després l'última o la penúltima que es va fer va ser sobre l'erit de Sant Joan la màgia de Sant Joan els mites, tot, donant la casualitat que quan es parlava doncs, dels achirarres que es fan per Sant Joan, dels bruixots i tot, va haver una tempesta enorme que es van, es van apagar totes les llums i ho van fer una esperma tronant i va ser impressionant. Vull dir, totes han sigut, la gent ha sortit contenta, i la prova és que anat, cada vegada doncs vam començar amb molt pocs socis i bueno, doncs cada vegada han anat augmentant més. Tingent en compte que la capacitat de socis en aquest moment en som 42, però que en canvi la, les xerrades que fem, el promitge està sobre 60 persones. Les xerrades també haig de dir que són gratis. O si sigui, es necessita ser soci per acudir a aquestes xerrades, no. Però sí que agraïm que es facin socis, pues bueno, perquè, clar, hem de pagar, hem de de allò i... i si no sí, ha... per donar continuïtat al doncs doncs model projecte. que esteu prestand, evidentment. Exact, evidentment. Ningú pugui dir, home, escolta, jo no soc soc soci, per tant no puc venir. Sí, pots venir i no has de pagar. És gratuït. Vull dir, això tothom ho ha de tindre molt clar. El que sí que agraïm, és doncs que els que puguin, que al final, al final 30 euros a l'any, per tot el curs, significa, pues, eh, com et diria, deixar de prendre dos tallats al mes. Sí, no i en aquest sentit, o home, compteu amb un bon actiu, perquè si estem parlant que l'actualitat hi ha 42 socis, però encara hi ha més persones que estan sí, interessades en sí, aquestes sí, serrades, sí, sí, doncs, home, seria òptim poder pensar doncs, que aquestes persones, si continuen doncs, amb aquests cicles de conferència, doncs poder captar més socis, no?, en aquest sentit, sí, Miquel? Sí, amb això és el que creiem, i perquè hi ha bastanta gent ja interessada que ens ho eh, figa es farà així que comencem el curs eh? per tant creiem que en un any en un any creiem eh? De que puguem assolir nosaltres la cosa econòmica la cosa econòmica d'aquesta manera doncs, eh, totalment independents econòmicament i no dependre doncs, ah, però sempre amb l'ajuda doncs, tant dels dos ajuntaments perquè també farem durant l'any eh, dues sortides culturals que aniran aniran lligades amb un tema que hagin donat per exemple si, perquè en tenim una xerrada que serà sobre música bé, bueno, doncs pues, aleshores la persona que vindrà donant-se la xerrada després buscarem per poder anar a l'auditori i escoltar pues, un concert acompanyat de la persona que ens ha donar que ens ho ha explicat o sobre romànic doncs farem una, una visita doncs pues, Eh, en un lloc de, del romanc, pot ser posat a raça per, per exemple la ciutat de Gara que és, eh, és un, serà monument de la humanitat eh? està proposat bueno, en aquest sí. sentit, Miquel, estem parlant d'activitats, eh, bueno, aquestes sortides culturals pensar-les de cara a, a la, temporada la temporada vinent no? que s'inicia a, a l'octubre al Va. propi INCUR ho dic perquè en aquest sentit també teniu ja, eh, ja pensant d'acord en els objectius de la temporada vinent, ja teniu eh, plantejades algun tipus de serrada perquè a més són els socis eh, de l'aula d'extensió universitària Exacte. qui plantegen els propis temes no? exactament, doncs pues, bueno, en aquest moment tancat, el que podem dir pues, ja eh, amb aquestes ja s'hi pot comptar en tenim una al desembre que serà l'1 de desembre que serà sobre astronomia i aquesta la farem en l'Observatori de Tiana. Es farà la xerrada a la sala que tenen i la donarà el president de, de, de l'Observatori, que és l'Enric Montreal. Sí, correcte. I serà, eh, el, el, el que s'observarà en aquell moment serà Júpiter i, eh, i també la Lluna, perquè en aquells dies estarà en Quartminban, que és molt bo per poder veure, eh, observar bé la meva lluna. I una vegada, això es farà la xerrada sobre això, i després es visualitzarà. O sigui que, primer, es fa la xerrada, allà mateix, i una vegada acabada, el que s'hagi parlat, el que s'hagi dit, eh, doncs que si veurem els, o, els planetes de Júpiter que es veuen, eh, doncs es farem l'observació. Aquesta ja t'ho puc dir perquè ja està. Llavors també hi ha una altra que eh, aquesta és Àsia al continent místic eh, bueno, aquesta la farà un tal senyor Francesc Lozano, és professor també d'una universitat que serà, és la Pompeu Fabra que nosaltres ens hem apuntat llavors també hi ha una que serà de psicologia que és per viure amb il·lusió també de grans i és un psicòleg Ramon Buscallà després eh, t'ho estic mirant en, ah sí, una altra, que aquesta també la podem dir perquè aquesta serà l'octubre i ja està també tancada, que és el canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus uh -huh. i el que el dona és un tal Jordi Caminjus que és un, un observador glaciòleg, és alpinista i és un, un aficionat té tota una un experiència molt gran de les Jaleres, ho siiu d'aquí dels Pirineus, de les glaceres i que, bueno, que se'n van anant a morris, eh? Veig, doncs, a Miquel Palau, que en aquest sentit, home, les serrades, les conferències són força interessants, es nodreixen en part de l'actualitat, com de sí. temes que no són tan candents, però sí que tenen un interès clar, i a més que en aquest sentit, home, una de les coses força interessants crec que és que estan proposades pels propis membres, no? Sí. I fins i tot sí. hi ha aquesta previsió de les sortides culturals o, sí, o, de, o de la conferència de l'Observatori de Tiana, que no només té una vessant teòrica, sinó també pràctica, no? Exacta. Doncs molt bé, Miquel Palau, president de l'Aula d'Estenció Universitària de Tiana i de Montgat, agraïm que ens hagis dedicat aquests minuts aquí a Radio Tiana, que ens hagis parlat de, de l'actualitat i de la valoració de les activitats que heu dugut a terme fins en aquest moment i que també ens hagis presentat algun dels objectius clar i força interessants que l'Aula d'Estenció Universitària presentarà per la propera temporada pel proper curs. Moltíssimes gràcies i bon dia. Bon dia i gràcies a vosaltres. entrevista l'agenda local agenda d'actes de Tiana i Montgat del 18 al 24 de juliol literatura amb el lema la platja la biblioteca continua Tiana en la quarta edició del concurs del superlector enguany els nens i nenes de fins a 13 anys que ho desitgin es podran submergir en el món de la lectura amb un únic objectiu, llegir el màxim nombre possible de llibres per guanyar el premi final de la seva categoria. Tenen temps fins al pròxim 16 de setembre, moment en què es tancarà el concurs. Aquesta iniciativa és promoguda per la Biblioteca Camp Baratau. Tallers i cursos. I continua també la Biblioteca Camp Baratau un nou taller de contacontes compte destinat als nens i nenes majors de 4 anys. El curs es realitzarà durant tots els dimecres del mes de juliol. Les sessions, que aniran a càrrec de Núria Cruz, començaran al punt de dos quarts de sis a la tarda. La proposta. Durant aquest mes de juliol, el casal de joves de Tiana canvia l'horari. El recinte estarà obert de dilluns a diumenge de 6 a la tarda a les 9 del vespre. D'altra banda, pels que vulgueu aprofundir les vostres capacitats expressives i d'escriptura, no us perdeu el taller que el casal està organitzant tots els dimecres d'aquest mes, de dos quals d'onze del matí a les 12 del migdia. Si teniu entre 14 i 17 anys us podeu inscriure per 18 euros trucant al 93 395 19 97. Dimecres. La proposta. El cicle d'estiu de Sardanes a la Fresca continua el seu curs a la vila de Tiana. Cada setmana al parc de l'antic camp de futbol acull una sessió d'aquest ball popular català amb la companyia de la música de la Copla Marinada. En el cas d'aquest dimecres, el cicle rendirà homenatge a la figura del compositor de sardanes Josep Maria Bernat i Columina. Pels que vulgueu assistir, recordem que la sessió comença del punt de dos quarts de deu de la nit. Dijous. Música. Aquest dijous continuen les nits en música al jardí de l'Ola Anglada de Tiana. En el cas d'aquesta setmana, el grup Heidi Hadesai serà l'encarregat d'acompanyar els assistents en un viatge sonor a mitja la màgia de la nit. A la sessió d'aquest dijous, a més, es retrà homenatge a l'obra del gran compositor barroc, François Cuperin, amb la interpretació d'algunes de les seves peces. Recordeu, la sessió començarà puntualment al punt de les 10 de la nit. L'hora del conte En ple mes de juliol, l'hora del conte continua el seu cicle d'estiu. En el cas d'aquesta setmana, la contacontes Gemma Ventura serà l'encarregada d'explicar als nens i nenes tianens el relat Uau, quina bèstia! Ja sabeu, la sessió començada com sempre a les 6 de la tarda als Jardins Exteriors de la Biblioteca Can Baratau. Excursions El casal de gent gran Joan Maragall de Montgat marxa d'excursió. Durant tot aquest dijous els socis i els no socis de l'entitat podran visitar l'Estartit, una visita que inclou de manera opcional una ruta en baixer per les Illes Medes. Si voleu participar en aquesta sortida, aquesta vila especial de la comarca del Baix Empordà, us recordem que aquesta iniciativa té un cost de 37 euros. Divendres. La proposta. A l'estiu és un bon moment per veure les pel·lícules que els més petits no han tingut temps a veure durant l'any. És per això que la vila de Tiana organitza cada setmana del mes de juliol una sessió de cinema a la fresca al parc de l'antic camp de futbol, i en el cas d'aquestes setmanes, els nens i nenes podran gaudir d'un film que porta per títol Com ensinistrar el teu drac. En ell es parla de la capacitat d'un viking per lluitar contra aquest animal tan mític. La projecció començarà al punt de les 10 de la nit. Llesi cursos. Aquest divendres el Casal de Joves de Tiana organitza un taller destinat a tots aquells tianens i tianenques que vulguin aprendre com funciona l'equip de DJ per tal de fer-li les diferents mescles. Si no us voleu perdre, preneu nota, la sessió començarà a dos quals de set del vespre. Música. Aquest divendres arrenca la festa de Sant Jaume de Montgat, amb un concert de venides acompanyat de ron cremat al parc del tramvia. L'acte va càrrec del grup barceloní Txarxa. -cha. Recordeu, la festa començarà al punt de les 10 de la nit. Dissabte. Festes. Aquest cap de setmana arriba la festa de Sant Jaume de Montgat amb tres actes destacats. D'una banda, el dissabte, la festa comença amb una sessió de jocs infantils a punt de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Jaume. Poc després, a les 9 de vespre, comença una nit especial que comptarà amb un sopar de germanor, l'espectacle Jordi, i disco mòbil a partir de les 11 de la nit. Tot plegat serà al parc del tramvia. Finalment, la festa de Sant Jaume acabarà l'endemà amb un homenatge a la gent del barri amb pica-pica inclòs i una festa d'animació infantil que anirà seguida d'una sessió d'escuma ben especial. Aquest seguit d'actes començaran a les 11 del matí al parc del tramvia. Diumenge. La proposta. Aquest diumenge el Casal de Joves de Tiana organitza una partida de pòquer, un joc que s'està consolidant a nivell internacional. Si voleu participar en una autèntica partida, no falteu a la cita. Serà aquest diumenge a partir de dos quarts de set del vespre. Radio Tiana. Serveis